Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi washi, washi, wa ashabihi wa me nëtëbja unë bi ihsani la Jomiddin Të ndërrujmë më dhe zër Allah Unë Gjallahu Ala falë ndërrujmë dhe vetëm për ti ndimë dhe falë e kërkojmë dhe gjithashtot pas të ndërrimit Allah Unë Gjallahu Ala falë ndërrujë dhe hoqën e kësaj gjemijës bashku me gjematin dhe të të të cilët vazhdi mështë organizojnë tubimet harit e të mirën këtë vend, dhe është një nga gjemi që me dëvërtet dëshmonë vazhdimisht nevojnë për këtë gjemi në këtë vend. Ndajë nësëllane manuar që në bënë gjithmon nga ata që prinë për të mirë, në bënë nga ata që gjithmon janë piesë e punëve të harit dhe punëve të mira, dhe në bëvë vëzotit se bepë për të ljargun dhe një keqëja apo për të në bilë ndë një shëpë. Jemi në muaj në bekuar të Ramazanit dhe pa dëshem shumë shpejt ka kalu koha që nga dita e parë ku kemi filluar të flasin për vlerë në Ramazanit. Kur kemi, fjo, kur kemi folir për do tëtë të shuizim në muaj të Ramazan sa është një muaj e kështë më radhë, ja tash më kemi arë në pjesën e tre të këti muajit dhe kemi janë atë piesën më kryesore të këti muaj. Djetë ditë shi i fundit është djetë ditë shi i cilin në vetë në ti si kur që edheni e ka natën e kadrit. Dhe kjo natë është me vleshme së njëmi muaj si kur që këndë gjuar vazhdimisht dhe gjithmonë me këto raste. I dërguar i sallallahu a e sallem kras udhzimeve teorike dhe mësime dhe që uajip të ashabëve të ti, aje dhe dhe dhe përkushtuhaj më te për në këtë djetët të funet. Kajtë Ramazani ti ka qenë përkushtem dhe ka qenë dhe vëshmëri dhe ka qenë punë e mirë. Mirë për aje shërë, r.a. për menës i dirguari, s.a.v. në këto djetët të funet ishte i përkushtuar në njërë më specifike, më dveçantë. Dhe kjo, për dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d së në kët 10 ditë të fundit është nata e Kadrit. Dietarët kanë folur për kët natë, për rregullat, për dispozitat, udhimet, msimet e çfarë mërat që ka të bëjë me kët natë. Mirpo, padyshim pa se më e mirë për kët natë da që ka të bëjë me kët natë flet vet Zoti xhallahu ala. Në Kur'an, prandaj edhe kemi pasur që në kodër të ksoj të flasim edhe për kët natë, por edhe për, për këccura në kuadër të Surës që kamën al e al-qadr Ndaj në gjuzin e fund të Kur'anit është një surës që quëtë që suratul qadr Kapëtina qadr Dha e filan inna enzelnahu Fi lejletil qadr Allah gjallë u ala të ndërlozër E quën këtë surë qadr Dhe pastaja dhe vetë natën E quën nata e qadrit Mund të qasëmje komend të kësësurën Nga aspektet të nërëshma Për punën shoqërore të qasëm do të thotë përmes dy fazave të sërimit të kësaj sure. E para një prezantim për i përgjithshëm, do të thotë i kësaj sure si kuptim, e pastaj edhe disa dobi që ne i nxjerrim nga kjo sure e që na bën punë gjithashtu edhe në adorimet tona në 10 ditën e fundit. Do thotë disa aspekte edukative të kësaj sureje dhe ndikimi i kësaj sure në përmirësimin e cilësisë së adhurimeve tona veçanërisht në 10 ditët e fundit. Mendoj që ky është mesari që kam dëshirta për çillësonë sonë të këto. Allahu Jellalu Gjalla Jellaluhu thet inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e kemi zbritur atë në natën e Kadrit. Ktu i kemi disa, do të thotë, ndalë të rëndësishme fillimisht Allahu inna Ne, do që nuk është ë hera e parë në Kur'an ku Zoti xhallehu ala do të drejtohet me për emrin e vetes së parë në shumës. Ne, por të nuk nuk nuk e kupton shumsinë e e personave që kanë marrë pjesë në Xheprim, por shumsi këtu është përdorur për madhërim dhe madhështi. Andaj bëhet fjalë për punë të mëdha, bëhet bëhet fjalë për një ngjarje të madhe. Bëhet fjallë për një begatit më të vërdet nga begatit më të mëdha që i njerëzit e gëzojnë. Andaj edhe, për të prezentu më dhështin e kësaj begatit e ka arë edhe më dhështi e edhe për amrit. Ne e kemi zbritë, kështë e ka zbritë? Allahu, aje është një, mirë për ka ardhë shumësi thash për të tregu se bëhet fjallë për një qëka të madhe. Bëhet fjallë për një qëka të e të rëndësishme, andaj fill dhe filan, filan shpaljosa e kësaj madrështije që nga filimi i kësaj suraja. Paset dhe thëtë Allah Gjellohore, në zelnahu, ne e kemi zbit ate, kë ate. Këtu nuk thua qëfarë. Dhe për të kuptu drejtë, të pastaj e kemi edhe një mësim të rëndësishme që ka të bejme mënyrë në komentimet të Kur'anit. Nga se të ndërlozër, fatke cështë, sot njerëzit, ose nga frika ose nga mungesa e frikës ndaj Allahut xhallahu te ala, ose nga ignoranca, ose nga interesat e ndryshme të caktuar që kanë të qoftë ato, marrin guzimin që të komentojnë librin e Allahut xhallahu te ala pa bazë të qëndrueshme as të hadithave, e as të aspektit gjuhësor, e as të fjalës të ulemave. Prandaj Allahu lut enzelnahu ne e kemi zbrit atë. Kë ata ne tash duhet ta dimë kë ata ku këthejmë për të kuptu, kuptimin e kësoj, këllëme shtë i këthejmë i Kur'anit. Allahu Gjelle Walla thotë në Kur'an, shëhru Ramadhan el-ledhi un zile fihi el-Kur'an. Muaj Ramadhan është ajin dhe të sinë ka zbrit, dhe thotë Kur'ani. Pra ndaj, ne këtu e komentujmë Kur'anin me, Kur'an, dhe kështu duhet bëtë, e kanë përjtë Ibni Abbas në radiallahu ta'le anu, se, se, qëla është njëra më e drejt e komentimit të Koranit, e kuptimit të Koranit, është të komentur të Korani me Koran fillimisht. Dhe të nuk kam mundësi që Korani të kundështon vetë në ti. Dhe që ka të thotë fillim, në fillimit, dhe që ka të thotë pasaj tjetër në mes ose në fund. Për këtë arsyja, ne e gjem në, në përputhjet të plotë tir prezantimin e asaj që Zoti xhallallahu aukta ka bën në Kur'an. Prandaj edhe nëse një shpjegim në Kur'an është bërë i përgjithësuar në nivel, e gjejmë të detajzuar diku tjetër. Nëse diçka është bërë ë e përgjithësuar në nivel, e gjejmë pastaj të përveçëm në variante të tjera e kështu me radhë. Prandaj kjo është edukat dhe kjo është mësim që duhet ta marrim parasysh. Kur'ani komentuohet me Kur'an. Nëse në Kur'an në nuk e gjejmë interpretimin e mjaftueshëm, kalojmë tek Suneti e pejgamberit alayhi sallam, komenton me sunet. Pastaj ndërmës i radhës i komentit ir e Kur'anit që është gjuhë arabe, ngasin këtë gjuhë ka zbrit. Nuk mundesh me komentuar Kur'anin me bëj një bazë nuk e pranon gjuhë arabe. Arabot nuk e njohin kët kuptim. Nuk mundesh tot, për shkak se ka ardhur në gjuhën e tyna. Për këtë arsye të njerëzit për shembull, nuk kanë mundësi me të interpretu Kur'anin ti mundesh me e lazu në gjuhën shqipe me përfituar për vetën tonda. Atikullah, për shkak të flet për çfarë obligime, flet për xhenetin, flet për xehnemin, mund të thuash shumë mirë me përfitim, kështu që këtu s'duhet interpretim, s'duhet koment, këtu ka meditim dhe ka përfitim. Këtu të mjafton gjuha jote. Mirë, po, për të thuniform atë për interpretimit, për kuptimit, për analizat, nuk mundesh pa pa këtë më të rëndësishme që është një, një gjuhës rabo ton. Dhe është e paqëndrueshme që dikush të thotë, "Në Kur'an thotë shto" ose kështu të ndersai nuk din dy fjalë nga gjuha që ka zbritur Kur'ani atë. Edhe gjithashtot, e, duhet që të interpretuot kuranët dhe të komentuot mbi bazën e fjallëve dhe komenteve të ashabve të pejgamberit Alehi së ratu zemë dhe të djetare pas të june. Nuk kush më amë një koment që kur kuj djetarës i karronë menë, për ju lemava së ashabveve që neve në karronë menë. Së mënë kështo? Kush ka thonë kështo? Në shpeshere, në nësë raste për shemëve me, me, me djemë tërinë nga njerët që jen E kanë marr fen me eufori. Mënyrën përshëmë u thua, "Kë ç'po thu ti? Kush e ka thonë vëllau? Ka se feja jon ka disiplinë, ka rregulla. S'mund të më kuptoj ç'i dush. Ose më u marr fen nga njerëz përshëmë që janë të panjohur, s'din kush janë. S'ka qen kështu feja kur pa nkonë ashabët pejgamberit alayhis sallam, ç'ka qen njerëz të besueshëm, ka qen sahabët plot, ka ndodhur një sfrov, ka ndodhur një fitnë, ka ndodhur. Ajo është e madhe po të gjon një ka ndodhur Posa ka filluar me turbullu burimi, ka filluar me shfar me thon Samulana Rejale ku. Nëpërmend i burrat, ku e ke marr ti këto? Ku e ke mësut ti këto? Ku e mësut ti? A do të sodamë kështu? Pe ku po e merr njëri, njëri fen. Unë sot ju thash në xhami tekun në ditën e Sabaut, ju thash në kodra të, të dëshë që e pata, është njëri ndëngruar ushqimin kur ta më konsumoj me marr. Ushqim kur ta më marr apo, ja xhura fatin për ardhen për mbajtje. Kjo të kët. Nëse mundesh me u helmu Edhe elmi më çuan un e kupton, helmim i barkut oz të kokës. Do sonë po shoh të dijem tri, fatkeqësisht, përdurin ide dhe mendime që ju kaskadua fati. Bajat, ose s'ka vend për ndëri, kush e di ku pikën dal ato? E pastaj po ju smuhet, po ju barku. Po po ju smuën sillet, është bota tani më arrogante, nuk jep salam i ashpër, i ngutshëm gjykime kështu më. Kjo është ndikimi i çkafit i ushqimit të papërstashmë që e ka mara përto në kërdoqë më aspekti material dhe i kush e ka thonë këtë fjallë kush ka thonë kështu mbi të cilën vazë për ndërtovët kjo e kështu mërë daftë anë dhe shtika këtu Allah u gjallëvala në mësan në zëllëna hu ne e kemi zbitë ata e tash e din ju ku këthiheni me ditë ka ata Kur'anin e ku e ditë ju që Kur'anin po vetë Allah u thamë bekare Kur'anin andë e marë e kadrit. A në këtu veç fillan të uh, flitet për natën e kadrit. Dhe na kemi mësu gjithë mund natë e kadrit. Që të kemi mësu gjithë mund? Gjithë mund në kam su natë e kadrit. Qëfar në në kupton kadr? Pse e ka mërë emlin kësure e kadr? Pse e ka mërë edhe natëa emlin kadr? Nga se prektu fillan edhe të shfaqet vlera e këse natë dhe specifikat e saja pëtë. Të ndërrua vëzër Dietarët kanë ndonjësa mendime, nuk janë në konflikte mendime. Kto e pasurojnë kuptimin e kësaj fjalë. Ngase nganjër dikush më ndal se nëse ka më shumë se një mendim e ta cilin më marr. Nuk është gjithmonë mosprajtimi i dietarëve rreth ndonjë çështës së caktuar, gjithmonë me gjithmonë mosprajtim që ndonjë kupton kundërshtim me jo, një, është pasurim kimësimë punu me gjitha mendimet para një kundërshtimi njëri tjetrit. Edhe këtu për shembull, kadër Dhe so mendimi ka on dietar çfarë kuptimi ka. Mendimi i parë është ka të bëjë me pozitën dhe vendin. Ka dorë do të thonë me kan, menzila, diçka që është pozitë e lartë e ngritur. Dhe kjo natë është natë e veçantë e ngritur, ka pozit, e volë, pozitë posaçme të kallëzuar Leuan. E ha thua vallë çfarë ta pozicion kjo natë? As realisht kjo është natë sikurse natët e tjera. Ës natë natë sikurse natët e tjera, po diçka ka ndodhur tek apo të moda atë si kurse mekeja, mekeja është vend, si kurse vend dhe tjera, kur gjithë posaqme në meke s'ka, po ndërtimi i qabës, e ka bu pasaj meken të veçan të më, në kanë dudë një një njërje posaqme në meke, edhe tashë e ka bu të posaqme dhe meken nga vend dhe, dhe tjera, edhe në natën e kadrit, kanë dudë në shkeja posaqme, ndaj e ka bu këtë natë të posaqme, dhe Allah u gjallë ullë a thëtë në Kurën, u rabbu ke jekhlu ku ma j Ma kane lehumun kjera Allah Gjellewala thad Zotë jëtë është ai që krianë që ka dënë Edhe ai përzidh Qfar të dënë Nuk i takon njerët me përzidh A kena përzidh ne Vendin ku kemi melin Jo A përzidhme në vendin ku vdesim Jo A kemi përzidh ne gjuën që e flasim a, a kemi përzidh ne njërën e lëkurës ton A kemi përzidh ne prindri ton Jo, gjitha këtu Allah Gjellewala ka përzidh këtë ki Dhe edhe këtu është një mësim e më rëndësishëm se Allahu xhallahu ala përzihet çka don. Dhe ai kë e ngrit Allahu nuk ka kush e ul. Ndërsa që Allah e ka shpalltë ulur të pavlershme, le të investuos sa duhet të kam me gjithmonë përsht. Gjithmonë liks, ka mundsi atë që Allahu xhallahu si, ala e ka shpalltë keqë, nuk ka mundsi të ngritet, e pa mundshmërt. Nga se Allah është që vendos. Shikon ata katërt prej kur e ka ngritë Allahu xhallahu ala, do thotë gjithmonë mbetet në ata Ëveçante po thashme. Sonë tiran gjanë njerëz i shpallën në e kësaj në dhe kësaj, po me kalimin e viteve shkon ajo më. Harrota. Po nuk nuk nuk nuk nuk e merr, nuk e merr hoven e, e ngritjes, por e merr hoven e, e zbritjes atë. Prandaj Allahu orta që e ka përzjid. E për çfarë arsye kënohtë por e ka marr këtë pozitë, kanë thënë diëtarët e ka marr këtë pozitë për shkak se inte ka zbrit Kur'anin. Ka zbitë Koranin të. Andaj, Korani ka dhën specifik kësaj nata të. Shkane, blëndër uar, Korani që farë pozit e ka. Vëqë pëse ka zbritë nata, kjo nata apunan me Koran? Ju. Kjo nata e lezonë Koranin? Ju. Kjo nata e meditonë Koranin? Ju. Kjo nata ka qëllunë natë kër Allah e ka përzidh me zbitë Koranin. Vëqë pëse në atë natë ka zbitë Koranin, është bërë më e vleshme se një mi muaj tjera për. do të thot një mi muaj tjera i bian do të thot një mi muaj 30 dët një muaj me e vleshme se 30.000 në tjera për. nëse së përga bëjnë kalkulema për. 30.000 fesh është hybë që mi miksoj në ate dhe se ka zvitë Koranin të avdhen e paramëndë njeri u kresa Allahot që e lezën Koranin edhe e punon me Kur'an, e mediton me Kur'an, ajete të Kur'an, e, e ky tek Allah është so më i vlefshëm sa so i hy çmimi i këtij njeriu. Prandaj Allahu xhallahu ta sikur se ka thënë pejgamberi sa inallahe yerfau bihadha alkitabi aqwaman. Allahu ngrit me këtë libër njerëz. Prandaj ti e fiton çmimin e shtrenjtë tek Allah në bazë të këtij libri. Një shkronjë e ti, një sure e ti, një lexim i ti ngrit tek Allah xhallahu ta nga se e ka ngrif natët që ka zbit e lere ma që e barë të të kuran e fletë me këtë kuran, e punan me këtë kuran e kështë më bërë natër gjithë të këtë kanonë nësion nga djetarët se kjo natë e ka marë këtë pozit kadër, do të të të përshka këse në te zbresin meleket do të të të në mas ashtë madhe, sa që në as një natë të vitit nuk zbesin ka që tërë. shumë zbesin e më anë e Allah thotë të në zëllu Tënës zële, ka është pri e tënës zull, nuk kuptan, nuk nuk arë ten zil, po tënës zëll nuk kuptim shumë, shumë është një shka, nuk, nuk mundi me paramenduë sa është numëri me legve që zbret në këtë natë ato. Ma dje, edhe vetë gjibrili zbret në këtë natë, nga se realisht, aje ka s'ilë Kurani me lene allo gjëlle uala, pa në aji zbret në shenë madhërimi për këtë në gjarjet modhe, vetë aje që është e dëshmitari k natin e kadrit të fëtë. Në kje e bëndë madhe këtë natë. Në gjithashtë e bëndë madhe këtë natë, kush mirësi dhe begatit e shumëta që mundësën Allah u gjellë le ura me zbit në këtë natë. Një i badet, dhe të të të sa, sa një mi mu e më i badet. Par në nësë i nëse i këthi me dyre qate, me shumë fishu, me miliona namazët dalin, veç atë natë me më, më i falat. E le më, me i falat dhe dy tjera qate, e me Përndaj, gjitha këtu e ka muhë kadr me pos pozitave. Gjithashtu një nga kuptimet e kadrit, ka në thënë djetarët se fjole a kadr në kuran vijet është me kuptim të pozitës, por vijet dhe me kuptim të dhe qëka që ngushtuat, dhe qëka që zvogluat, dhe qëka që nuk, nuk, nuk, nuk jipet në është ta e, e, madhësia e dur. Sikur se Allah u gjallewa lehot, wa ma Kaderullahe Haka kaderhia Ata ma kaderullahe Ata nuk ja dhenë Allah u Gjellewale Atë që e miriton nga madhështia Ja zvogluen Allah të hakun Nuk ja bëndë si kurse I takon ati Nuk ja dhenë hakun Allah të sa duhet Nuk ja respektuan të drejtet Allah të sa duhet E pëse kjo fjole ka mërë emë në ngushtimit Nga se ngushtimi ti nglanë si shpreje Jo e mirë Në këtë rast nuk është shpreje kje që është e mirë Nga se kanë thënë, djetarët do të ngushtuat tukën nga prezince e mojë dhe melekve. Po thuaj se si ti me mujt me i pasha që s'ko vend ku me vëndus një këm nga zbricja e mojë dhe melekve. Pra ndaj, kadër, kuptim të ngushtimit që e shkaktojnë meleket me, me zbrija tjune në, në, në, në tukat. E kuptim e tjera të shumë të që djetarët e kanë japë fjales ose e ja kanë thënë, do të të të kësaj fjale katër, ajo si në rreth kuptimit të pozitës e shpërblimit e ngritjeve e kësë mëdorë. Pastaj Allahu thotë: "Uma adraka layletul qad". Kjo shpreh "Uma adraka" nuk është hera e parë në Kur'an. E përmendën edhe disa herë në Kur'an. Për shembull, "Al-haqa, malhaqa, wama adraka malhaqa". Apo gjithashtu për Kiametin, "Uma adraka, çka kjo, uma adraka". Ne po flasim për natë të mëdha. Ne po flasim për një ngjarje madhore. Ne po flasim për diçka që është jeta juaj në të ardhme, është, është shpëtimi i përhershëm të. O ti ku e din ti këtë punë apo? Kush ka, kush thamsoi di kët? Allahu xhallahu alahu. Ne të ndrozoq, që Allahut voma edra, ku e din ti? Ku ne kosh më e ngushtë u pejgamber sallallahu. Sikur se ti thotë, ku e mendi ti? Kjo është më e ngushtë Allah u. Allahu xhallahu nuk i thot më e ngushtë u pejgamber sallallahu. Po çfarë kuptimi? me iarikujtu mirësin e Allah nda njerë zavëtën një shambur të ndërdozër ju nusë alihis er të nëmë ertë këpoblë vetë me eftu në islam apo, iftante, iftante, iftante e refuzua, nuk pranuan nuk e pranuan, thine i nusë alihis të nëmë edhe nusë alihis të nëmë i dëshpruan nga kërë refuzim i poplët e ti u dëshpruan edhe u largua duke i ngritur dur për tynje, s'ka hajt njume, u largua. Mirë, po u largua palenës o të Gjellewala. Dhe dhe Allah Gjellewala, i adha një masë disciplinore, alisam, e disciplinore pa kapëtë me futje në barku në balenës. Mirë, ju nusë e alësëm shkaj. Ju nusë ju patonë pobleve që në dëgjamnim qëkar për i themë, pranoni porosit e mija nga se Allahu ju kërstënën me dhe një mdimë shumë ju dhe nësikur se ka dhënu popet maheret e ata e dinin historit e disa popet e dhënuar i pa ta nuk i përfën në të mësime qëfar mdo më dhe u lërguaj ju nuk se lisan dhe filluan me i pa shenet e dinimit Allah Gjellë Valar filluan me i pa e pan që dhënu shkatru po nuk dinin si me i thënë Allah o të ti në pendur së dinin të do këtë thjesht me thënë stakë fërë Allah dhe u kry e pa Po e sta këfra që ta ka mësut një kush, se mësme ta mësut se kështë i ashtë të më thonë. Ata nuk dinin. Deshërën me e shpreja Allah të keqarën, po s'dishtën që shmi i thonë përna vjen keq. Më ka me volë, a i pejgamberi që fëllë kemë Allah në sishmo, ku i të më thonë, ata nuk dinin se Allah për i ndëgjanë, mune me thonë dhe i për det, ata me ndëni se duhet me ndërë mësusë. Nuk kishin mës Ty do këm thjeshta, po pato janë shumë të komplikuar. Shumë të komplikuar patave. A ama kur dikush, pra dhe dhe a të mëson dikush, shumë kallaja është apo? Për këto 2000 ditë vlen ato që mësuin të mirë të bëjmë, ngasë u thjeshtesujn diçka që njerëz e kanë komplikime më të çora, Allah më morë arkë të punë apo. Edhe ata morën baktinë, morën e shpëzat, e fëmijët, e gratë, e çka patën dolën, sikur se dini, dolën me një Me një fush të hapur Dhe të gjithë filuan me bërtit E me klith e me pall Baktia, gjithë ku që shkish mundësi Në është Allah me këtë vaj e këtë bërtit Në falë atë Që këne këtë gjendit Nuk dinin Që këne këtë ngarkis Ndërsa Ademi alihisera Kërëbëri më katit Që ka me bu, ka me shku Ishtë i hutum Nuk din të të ashtësime e përmjësu A do pseşte pega Berelot, a dime Alison. Mir pa Allah thot, fetalaq adam min rabbihi kelimatin fetaba ale. Ja pse Allahu do fjal dhe ja fali. Po kush jam thoj? Paqatu fjal përfundon në xhenem. Ço sdim? Ai wa ma adraka ma lejletul qadr. Pikad denti ke djer, na ta kram soap. Nga të s kthe dit, ti më tërp edhe jetën e nuital e Isra'm, skuaj me mbrekur, na ta kram soap. Pandaj shiko turthushin Allah me dashuri me ndajtime shikoj ku i desn Allah ndaj te na se si ka ne galtzu kërkuet qet lajm tipet e galtzojnë afton edhe umatit ton ju e keni notën e katë tërë se kam pas andaj o ma dronka ku e dente ti kshemujt kët librat e dunjas me lezu te kush e kshehet këtë ders ku e kshehet ti këtë, këtë ders kërkun ku e kshehet kërkun andaj kërku kërku ndëruar neven e duket thjesht po ngjynoim po fale me po veç pëse ne kam pësu Allaho se që ka e knaqë ata ne do të me fytru për i këzimi se lejmo të praktika veç me të kaldzu që ka e knaqë e ke pa përshamu jetë në përdiqme në partë më lashtë ndryshe jetë në përdiqme me bu me pas një të afrët smut apo ose, ose fmijo kër është i voglë kanë, kanë, kanë e nuk din me të kaldu ku pe i dhejme Allaho E më vjet, thjesht më dos kupton, është shumë i vogël ato. Prind nga dhimbshmëria që po anin këtë zot dvolta, ke zgjon para veç me ditë ku po i dha mullapon. Çka ka ka që s'po buret ato? Veç mi kalzuva. Ose ismure nga njëra ti ke zgjon këto sa veç me ditë, çka e bën rhato lloftën? Veç po si dha mullapon. Edhe son ndimi do thotë të, të shkarkuar kur e marrin vesh ato shuqër, e ja këmi gjithë e sa do të mundi të privilegjuat në roa kërë e këmi gjithë, qëka e këna që Allah në gjellë oale të nërozër e, njerëzit e, ose, ose denimi për e denimi, më të këqia që mund njerëzme i përtun këtë boz është me bredha me shëtita me tënë Allah në gjellë oale u për shambull ropë të mi e keni bërsh më agjeru pikë kur ma gju gjenaftë soqë gjën di noptë e çdoherë më gju 12 muaj ku e dim në atë lësh taj muaj lype po masoni haje knacid çu më gjenu dikur thot pisa bajte zever po dem at kamsu dikush të seksë ditë nëse ai thonë një ditë sapo ku e dim në atë andaj apo ndini begatin e loçë u kamsu knaci në ti o llapon ai u kamsuç që e knoç ai u ka thon mos u ladni Asma së bezdisni, asma së nga rkanin, unë jam pëse rrugën ma të shkurë, nëse i bëni qëta apam, këna është një mu, shkëni në gjënetë. Krejt eksperimentit e tjera, krejt bërëdhët e tjera, në ka kërësujë Allah Gjellevara, nësë këna nevoj. Në kemi ardhë në stacionin e islamit, që nëmë kuptan, kemi ardhë në rrugën e dur, nësë këna nevoj mu, asme bërëdhë, asë me ullumtu, asë me analizu, asë me eksperimentu, kërë gjë? E ke nga këtu e ke nga kry? Elham, nevë nga mbetët veç me semiënë vë atana, që ke nga ka mbetën nga? Kë u mëtë është, u mëtë në që sajnë, semiënë me ndëgju, që ka të të të allahë mënë, u kryo, zëtë, unë e ka me bërë, të s'ki tjena punë? A ho ke mirësi? A ho me e dhrake ma lejlet u të qatë, ku e din të qka lejlet u të qatë Lajlata al Qadri khair min 1000 shahr Allahu parjisht ta von ti nuk e din na ta msojm na ta msojm se kjo esh nota qe esh me evleshme se 1000 muaj ka thon dietaret se 1000 muaj qe to sort nota e katert ta von do s'me evlesh se 1000 muaj po 1000 muaj mos me qurun to kur ramazani edhe mos me qurun to kur nota e katert se secila nota e katrit na 1000 muaj qe injem jasht 1000 tjer e kërë qëllën vit në është më pëtë, ka të edhe njëmi tjerë që i bia, kënë njëmi është symbolik, kjo më një jo, kjo është simbolikë, kënë njëmi është me kashë me një njëmi, këa është, si kurse i dhuj të kujtë, një qindë her i thashë, a i të kujtë, kërë me ka të që i si sërë shumë, andaj aspektin numërik në këtë vend, ma te për është, me e të regu shumësit e shpëblimet se pikën e ti. A, edhe, edhe në qëfë se kishtë e me pas kuptim aspekt nëmerik, mundoni këtë me kuptu, edhe të kisht me pas kuptim aspekt nëmerik, një mimuaj, fjalla hajrun kisht me e thuj ku filin nëpëtën. Se Allah nuk tha, është së so një mimuaj, po është hajrun, ma e mirë së një mimuaj, ne edhimve që natë e kadrit, është më evlevshme, më e dobishme, apo, Më është përblyeshme se 1000 muj, më e dim, ama kjo maku e ka funën, e këto nuk e dim. Këto nuk e dim. Allah la më 100000, a 1 milion muj, a heshta me muj pafund. Ai është el Kerim, ai është bujori, ai kurtiap, ai sia me numra. Aftat. Allahu xhello kurtiap, ai sia me numra. Se si ti më di paret, më dhon fukaras, po habita pi Allah këto thrashat. Që do po se na duhet me ngjesh, na nuk kemë të ngjem me begati. Nena fukara, fukara yancë, i pasurësin xëja e Allahut, ai xëqëyr. Ai nuk e xëqëyr. Andaj ai el gani, ai që është i pasur al-Karim, ai që është bujan, ai qi, ai përman numra që fukarat më flitru pe gëzime, apo. Derisa kur të jap, se ka më numra Allahu dhe vëllat. E kuptova? Numri është për neve, neve na në vjen numri. Fukarat nuk na kanë çë, e sa sa. E çanimi më vjen. Au knaqja. Nimë më vji. Aja është me të knoqë ty si fukare, për me të ngazli pak, me ta këthi disponimin, për ndryshe. Thash, Allah Gjelleuola është ajqë, aspekt në mërik taj, absolutisht kur, gjë, kur fali dhe zgobë. Heqë, heqë. E, kur përmenë Allah Gjelleuola vlirat, e natës e kadrit, përmenë tash e para, so njemi muaj. Apo, kjo njemi muaj, thash, është me knoqë fukare të pak, neve. Kretë na kushë e kua amnin njëri o fukara Madi kushë e kua amnin kryes o fukara Entëmul fukara Allah u thotë, ju e një fukara Fukara e në që këni jopëm Që kiti Wallahu hua l'gani E ndash me ditë kushë është hua Aja është l'gani Aja është që kajtë kondorë në ti E ti është të tëra E ti është Ti e fukara Që ta kërë bëjmë Kërë bëjmë doa që si që e më dhurtë Që Çe fukara. Jo, nën, një një, nën jo liqum. Allah më dëton me, me liq. Se për te i më dëvot. Andaj dua ja është kështikis, që çka të çshtot bojën, çshtu liqum. Prandaj pejgamberi sa zonë në Arafat kur bën të dua, çka vëndos dot te djoksi. E çshtu me kokulën ka liq. Ka ulemat çka kjo është pozita fukaras. Çshtu kokulën çshtu liq. Me çaj dy dëtur ka të kaçit. Para kërkuna me dëtur të liq, më ç para Allah xhe lavala. Apo, nga se vetë ai është që e nguëpë fukar lëkën tonë, edhe veç ajo është i cili do tëtë i ka të gjitha që ne i këkujmë. Për ndaj, ajo në kam su se është stonimi mujeva. Nëjle të të të kadri, khajru min el fisharë, të nëzëllu lë mëlaikët u arruhë u fija, Allah u thotë, se në këtë natë, ka të nëzëllu, Tenezull në gjënë robe, tashkja, gramatikisht, dhëtë me, me kuptu, Tenezull i bjënë në qëka, shumë edhe shpesht. Në përna, sasi e ma dhe shumë, po dhe shpesht, po thuaj se është në gjitë për herë të por, tukë ka me qilin për me legë vëptën. Subhan Allah, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të së robin e ka zoti që e bëni bedet e e përmen kësht e di kënë e bëni rani neve prap edhe këty e ndërimet e Allah për mëmitin e Muhammedit Alehi Sëratu gjithë kë e këni pa nënëruar kur dikush dënë me majtë darë su a kika a hengë ca këtu në fesja dhe kofta po, në bashkë të musafirve që i ka që i vinë të eshe kë njeri Ju jeni ku asopa, po. Ju nuk uptem tas fik material, po. A, a, a, do njëri ndarshëm fisnik, do njëri që ka autoritet. E shati. E shan baztë prezencatën. Andaj melek mosafir të kuqen. Te kush po shkojnë? Tana. Na po festojm zbit në Kur'anet. E ata po vijnë tana. Shqikaj tash, a kene në vlirë të këllapë po jo. Ja u ka ndërpëri, Allahu me legë vë ibadetin qil, me arë me fësu bashkë me leve në tokë, subhanë Allah. Ata e në të bëjë ibadet në qil, më mirë të në tokë, ka me legë që është afrë Allah të shumë, ka zonë Allah gjelot të gjithë, bashkë me rëpë të mi, atje më u gëzu për këtë koranat të, që e ka zvitë Allah gjelot të vëra. Edhe Gjibrili, edhe Gjibrili Preveqërivit e kësonata është se Allahu Gjallewala në këtë natë Zbresin me leket Për fest Por ata të autorizuarit Zbresin me vendimet e Allah Bi edhni rabbihim min kulli Emër Me lejnë Allahu Gjallewala Me gjdo qërët që të ndodhë Në këtë dunja Sigur se Thëtë Allahu Gjallewala Në surëm dukhan Fiha ju freku kullu emrin hakim Në atë natë dhe cakton të gjitha qështjet në mënyrë të urtë duke bëndosë Allah zdoven parë mëna e thratë Allah me lëkul me utin edhe e jap emnat si vjet kosh e cvi këtë ujtave Allah në dha është për fundim të harjet mirë zi jap Mikailit ajo është ajo është për financa, për fundizim Mikaili është pë fundizim i thratë si vjet këti janë rritën pak E këti pak më poshtë E këti i japëm shnetë për janëllëm pak parët Këti i ashtu në parët për këti shnetëm pak e marëm Që është të në mena gjanë? Rabbul Alemini El Hakim Ajë që është urt, i urtë gjithës e në vendës I thëtë Mikajdit, që i ka Allah Që i ka qëfar Mënoj, Allah u gjithë le uanë Në në në në në në në një Një i a japë edhe shtetë i vukële E prish A ti jepë Allah për një vjetë edhe gj në këtë natë, në dodin këtu apë, kush, se, si, ku, apëtën, pastaj me leket të tjera të autorizuar për qështë tjera, për mbrojtje, për kujdes, për, për shumë pun, ja mundanë Allahu gjellohen këtë natë dhe tyrat një vjeqar, apëtën, me leket, ja në të që zbatojnë, dhe thotë urnat e Allahu gjellohu ala, apëtën, edhe Allahu thotë, salamun, është, salam, është, është dëmëron, uh, fjalë për mbledhë nuk kam mund si mu përmen në është të menjë përkëthim në e thimi pache selam të ndërëzër ka në thonë djetarët i ka të së kuptime qëra selam është selamet Dohen, selamet i bjen kur je i sigurt kur je i shpëtun, pëqkafit e natë në kadrit ka në thonë djetarët në Ramazan na kemi një hadithin sitë Ramazani, Hoxha lartë, Allah i rujtë thonë ju në hap dytë të gjenetit, ju mëshëltyrë gjenet, u tësafdë shajatin. Ë nda çfarë lidhen shëjtantë? Po, na kemi thënë që lidhen shëjtantë. E ka dikush vetë, e qysh hoqë lidhen shëjtantë e thënë opet ka shërb. Pyetën nganjëra këto. Ka komendë ndryshme për këtë disa gole më kanë thonë, shikosen më të çm disa gole më kanë thonë. E kanë përmend komendën se i dërguat më kanë thënë lidhen, por s'ka thonë nuk lëvizën. I ka lidh Allahu duke u kufizuar veprimtarin, ama ata paqë qenë të lidh çpurën, diku të çartë e shejtani me me durrt, me kompleta, subhanallahu, edhe e mashtron. Që, që, si çartu ty e lidh, para kur, kur zgjidhet çka i bën atë shejtonave, i, i lidh tani e mashtron atë. Ama besimtar di hap shai Allahu xhelalu velasa, e kum lidh tash malet e ki. Dhe të afrohet ai ty ti mush bajë kemi i ka atë, se është i lidh, nuk është mu, pa ma, pa i lidh çorto që ke po ke po nit kom që lidh durrt, pa i çur librit me çdo A nuk është këtë i blokum, e thunë u lemot, në natë në kadrit, edhe, edhe levizja aty në ndalët, s'ka me levizma, përshka këse prezince e ma dhe me legve, të gjithë shëjatin të i blokon, s'ka levizja atëm, andë e është selam, i sigur që të natër objam, s'ka më në këtë natë atëm, këtë natë, Allah Gjellewali, i ofronë bësimtarve, do tëtë i ofronë sigurit dhe garansë të plot, që tjenë sigur nga gjdo prejkja dhe solve dhe nga smimi, i shëjtojnë të Allah në rrët përshirë të ty në vëtëm. Dhe salam, Allah u afronë pa po që më rrë për të ti. Falën këtë natë dhe mundëson falë si kurse nuk ka mundëson në asnje në të të tërë. Salamun, hije hatta më të lajnë fëgjërë. Dhe kështu vazhdojnë mirësi të kësojnate dhe kështu vazhdojnë begatit natë, so të kësojnate d Eh, agimi ose të hyn sabahu i ditës së ardhmë. Kjo është ura e kadër të ndërluozër, një koment i shpejt, po undoj shumë më shumë, shumë dobi tek kësaj sure, por shkakse më vërtet një ajet i saj meriton një dersë lemo e tërë sureja, por dua më e bëj një rezumi, do thotë ndidhem kë çe thotë drejtem tani sikur se si o përmena. Pjesa e parë është koment i përgjithshëm duke kaluar nëpër ajetë. Pjesa e dytë që tash këtë pjesë në të filloj jo me zëgjotë shumë dhe rinë fundë, që ka të bëjmë aspekt edukative që i marim nga kjesurat. E para të nërëzë që në duhet të marim është mëdhimi e lëngjën dhe gjeraluatën, të mëdhimi e lëngjën dhe valetën, këtë zëtë të gjithësistë, këtë qërë e gjithë fuqeshëm, këtë zëtë që kujdestë për neve, përndaj, po thuaj se, ndështë porosia kryes e natës e kadrit është madhërimi Allah Gjellegjera e si e madhërojmë Allah kanë thënë djetarës kështo njeri ju duhet me e njoftë vetën për me e njoftë Allah e kemi këtë fjallë sa mash me nje vetën e nje Allah qërë këtimi ka kjo? këtimi se sa më te për e nje vetën i njerantë e një Allahun i dishon sa so ma shumë shë që një me së pëdishon e kush din? Allahun opet rasit së pëdisha kush pëdika? Allahun anë e sa so ma shpesht të shfaqit i njëranë sa jote të del në pah e kuluash me kush? di Allahun Gjellavala sa so ma shpesht e ndin varfri në të ndë se s'ki kur gjëndur të del në shesh kush? dhe të pushtet dhe fuqia Allahun Gjellavala Sa mështë në që është të delë dopsi e jote, s'ki mundësi me nërguas asë një që senë më dvogël, të delë në që është kush fuqia gje, e Allah Gjellegjallu dhe mundësia e ti për të bërgjë dhe gjellegjë. Për ndaj, edhe këtu, në naot në kadrit të ndërëzër gjatë të Ramazanit, e veqe në këtë naot të mundumit ta madhrujmë Allah Gjellegjallu ala, madhrujmë me zemër, zamërët sëla realisht endin varsin endin varfrin endin, endin nevojen për Allah në gjëllë gjerë endin jo si përfaqesht për ndaj kër i tha Aisha a ishe radiallot e alana pegamberit a lehi sato samë o i dërguari allahot në qësën dëkosh për neve e gjen në otë në kadrit qëfar të thët qëfar i tha më thonë Allahume inë ka afu vun të hibbul afu e fa afu anni o zëtë ti aiçi ya falas. Shikoj madhrim. Faljen, e do të faljen, falë mua. A është kjo shpërri e varfërisë dhe nevojës po pa esuria kadër të dërgojnë sinjalet e qarta të madhrimit të Allahu xhallahu ala. Na kemi zbrit. Kush kish muit me zbrit posa Allahu xhallahu ala? Kush? Shikoni Allahu xhallahu ala për një proces të përditshëm që ndodh. Përdit ndodh ky na sfidon me të. E lere më për një proces që ka ndodhë një herën një historisë, ndodhë më korë. E apër ato, kush e kësë bitë ato? Apo, kupta një kërënsimet? Një proces që ndodhë ditë për e cilë është? Në ata dhita. Allahu gjellë e ola ka thënë Kurën. Nëse Allahu abënë gjithë munditë, kush e objenë natën? Kush e ndërën, kush e objenë? Kush, kush, vëllë? Në qështë unë ditë rrimë. Nëse Allahu abënë natë Menjë e ti këmë bidhëja, kosh e objen ditër, kosh e objen dritë, kosh? Ska, pasë allotë, që ka proces i, i rëndan për nebe. Proces i rëndan për nebe. O, ti, edhe edhe dritën kërdo me edhezë, nijet pa ka të tlak, pa dhezë, apër, apër, apër. Edhe mirë dhezë që u edhezë drita. Në proces shumë i thjeshtë, pa s'ka mundë si më vo, pa mundë dhe pa shvurëm, apër. Shëkeja Allah në gjërë la osej madhështë, e ndronë ditën edhe natën, aninë diqka ti në zhurëm, dirën me e qilë një zhurëm maj modhe se kërë të ndronë ditën edhe natën së përhanë në adonë. Këtë e bëndvejt i gjithëfëqishme, që për asë një zhurëm, për asë një shqecim, bëndryshime kaqë të më da kësmologike edhe ti kur që zvrëjnë apë. Bëndëmush me kënë gjumë, sa në smarëvejshadon. E ka zbit i gjithëfëqish Nështë të kishë fërsu, Allah, Allah u gjellë, që ato ka përgjysë të dhëmë? Nëse, Allah u thotë dhe në Kurën, le u enzëllënë ha dhe në Kurënë, të e kishë më zbitë këtë Kurënë, kodrës, nërë ejtë hu, khashian, mu të saddian, min khashia të illa. Allah u thotë, të e kishë më zbitë këtë Kurënë, në kodrës, me thonë kodrës, ti mua ja, do të kishë të me pëlsit nga ngarkësi e madhe kodra e bieshka navon kët but ti e bon elhamdulillahi rabbil alamin errahman errahim shikojat shikose kush e ka lehtësu me k nuk ka shlet allah xhallahu ta'ala për dysha wallahi me i thum bieshkes më të madhe në but knejë fat janë çot su ne kryn su ne kryn unë s'po them kështu ka thon zoti kodra na kriesa daptë thjeshta ças asoni guralesi kësaj bieshke na Kajtë Kurënin edhe shumë nërmala Asë nuk të shkojnë krytë mënë këtonë Asë kushë të manë Allah gjellë vëla A nuk është ka për me madhënu zotina I të sëndi thotë Vë le kadhë jesërnë lë Kurëni li dhikër Fëhelmin mu dhekir Allah dhëtë na e kemi lehtësu Kurëni për me lezu Se i shtirë është a të Nuk është i ranë A ka kushë që po e shfridzën këtë lehtësim Allah përbit, a ka kush që po e letëzën e po e mësën përmeshën? Na, kjo është i ronë. Se Allah a i thapi, ka mërëtësën, ina se null kja lejkja, ka u lenë thekila, na kjena me të zbitu një fjallë të ronë, në kështë kja lejtë. Por Allah e ka lejtës uonë. A në kjo lejtësim, kjo zbritja, qëfar bon? Ta madhrojmë Allahon të gjithë fëqishme i cili, ka mund si gjërat e fështira, me i bëtë leta, Amore kamse nga kadri? Çikërpse. Madraja Allahu Janalwala dhe duke madruar Allahu Janalwala, konsideroj çdo gjë që do të bëhet pas kësaj të let. Me Allahun kur do të vërtisë ska. Po Allahun gjithçka është e vërtetë. Kjo mësim çdo më morr. Me Allahun edhe Kurani bëhet i let. Po Allahun fryma bëhet që më të shtirë. Skan. Çka është thirr duke marrë atë. Mësimi i dytë edukativ që bën për kësaj të ndonjë është Allahu dhe gjele gjeralu kërë thot se kënod është me e vlerën se nimi muaj. Qka morën vesh në përkështë mëgjëm? Në më morën vesh, kuptojnë përkësoj, se esenca edhe baza e trejtimit të Allahut në denjirit është shpërblimi dhe falja. Ndërsa, denimi është Denimi është është do tëtë në të, uh, diqka e huaj në diqka e mërgjente në diqka e jash zakonshme e sot nga kërtuasim për Allahun qëllë e wale me thonë dikujtë me besu në Allahun nësa për Allahun cëla është forma e zakonshme e prezendimit forma e zakonshme e prezendimit është shumis në rastave pejneve është do tëtë të të prezendimi i Allahut si i fuqishëm, dënën edhe shkatërën. Zakon, nëse e përmenë më shpërblimin, është tek pas të i faza për mbyrët se ose një kapitulli këti i përzëntimi. Nësë Allah për atë është të kontrat, Allah, kur folë për Allah, veç mirë folë. Folë për dashërinë Allah, folë për rahmetën Allah, folë për falën në Allah. Nëse e duhet me përmenë se dënën, letjetë në fusnot. Nëse esenë se letjetë, kush? nëti e dashur ndaj Allah janë vola. Edhe e konfirmon ministra dua to kujtoj këtu, nëse a do të kenë dëgjuar. Kur Ibrahim i Alajsom e prezantoi Allahun para babazvat. Dhe këtu janë për meditim Allah, këtu do të ndonë më shumë këtë punë. Me baba Ibrahim i Alajsom e merr kë drunin, edhe gdhën, ke gdhën, ke gdhën, ka the ke ç zoti. Sa kushton 200 euro. Çe ato. Çitoj ka bui Ibrahim baba itin apo. Për mëna, ka shit Zot në, në pazar.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 Nade këtë se, se se kom e të mytë zote kom e të mytë A du të qëtë njëtë shumë i thonë, a du të minonë Ma se bë këtë mundë se Allah u kom e të shkatëru, kom e të faru Qështut Nëse i breme se më të fari tha Ja e beti Shikoh, oh, o bëbë e mi dashën Subhanallah Ajë të marru zotëna Ajë përmarën zotëna ajë përmarën O oh, bëbë oh, e mi dashën subhanën Ja e beti Ajë përmarën Këma keqë se me kontur përra ki Këma kjaqë se qëfar do gjuna me bo, apo, edhaj të e bo, ki gjuna këj piflet. O, baba, mja e beti. La ta abudi shetan, o së bargat i shetanit. Gase kom frikune, e njeme seke, së pëhonë në qëfar shpreje, së ka honë me denu Allah, po të prejkë e rrahman, i gjithë mëshirë shmi me denim avten. E ka përmenë se, i gjithë mëshirë shmi të prejkë. Do më thonë, nëse nuk e nën këtë punë, edhe gjithë mërshirë shmi në kime hithnu, që bod shtirë është ato me hithnu, ka do është për mes mendimi të mirë për Elan me e këthy të ka lau gjëllë gjëralu. Përndaj, dhe nëruar, kërë Allah o thotë të sonimi muaj, kjo e bjenë se, Allah o po dëmë në animu me shku në qënetë, Allah o po dëmë, Allah o po dëmë, këtë rukë për diqitë, veç etës, që qisa e dështë, nga se, aj që dënë me E nëse Allahu rabbet e ti ua ka lehtësu shkuar e në gjennet, e kështimini që do të mjohë vrështirësu njerëzë, mjohë vrëmashhtirë, së mu nëshë Allahu, Allah ka pëtë letë. Andaj ka thënë Peygamberi s.a.sallem, krejtë kënë me i në gjennet, veç kështë zëdanë. Këllën s'abërës, ja, Rasulli Allah, këllën, krejtë në gjennet kënë me i në gjennet, te tonë, illa men eba, veç kështë zëdanë, më Ka thonë, "Omen y'a ba ya Rasulullah." Kush nuk donë të dëgujojë Allah, ka kush m'ngon mua, s'ka gjë. Kush u m'ngon mua, s'ka dëshmë shkuaj Allah, po shumë të thësh automatik. S'po dona i merku, më me vanc s'po dona i bëshku. Parë na bashambë më i thon dikujt, "Nase, nga, nga një kontestot puna, a je kënjenet, a je kënjenet? Nëse këna na këtë punë me ça këtu, kush do të jetë në xhenet?" Kë an dorë të Allahs janë toa, s'është jona kjo. Na flasim për vepra që shkojnë në xhenet. Në flasim për viprat që në gjennem E ju në është viprat Personat që bujnë kësë viprat Zdim në Andaj prej regullet të besimi të nërse Nuk gjykojmë për asë kendë që është në gjennet Pas për a që ka tekst Ebu Bekër fil gjenne, Omer fil gjenne, këto ka tekst Ka adit për këtë punë Ebu Bekër në gjennet, Omer në gjennet Othman në gjennet, Aliju në gjennet Radiallahu e të tjeret Dhe nuk gjykojmë për asë kendë Teb betjeda e bile e binu e teb. Tekst ka që e bu lejpin gjenet me vipra. Ka tekst. Tjed nuk dim na, pës kushk e mun ka pëtën. Nasi kene e mënat e gjenet njëve, gjenet njëve. Përndaj, na duhet njëtë me u lehtësu punën me shku në gjenet me vepra. Dhe me ruk të hapërë. Gase Allahune e ka hapë me njëmi mëve. Në kjo shenj e asoj si Allah i trajto në rop të ti dhe na edukan njëve si kështarë, na edukan njëve që realisht në këtë njër edhe të kejmë mendim të mirë prallon edhe kështu të trajtojmë edhe njëri tjetër në basë kësë i mshira, në basë kësë i falje në basë kësë i mirësie e jo me ato që është e kundër ta me arroganës, e me dhun e me imponime e kështë më radhë a se kjo nuk është edukate e Koranit e asë alehissalatu wassalamu. Jo që çetër çka duhet ta përmandë ndërsa për fund të ndërlohet ndër është pri primësimet edukative të kësaj është e, se Allahu xhallahu ala shikon e vleruar boll mjaftosh nota e katet në vlerë sonë 1000 muaj, zbresit me lekët në të apo kazmit Kur'anit shumë shumë shumë vlera. Mir, po mir, por me gjithatë e ka një fund po, apo. Apo ya hata në të lajtë fegjërë, te qëto. Te qëto. Përndaj, kjo ne e me kuptu se, kjo dunja, kështu i ka ofë të nëpund. Edhe senet e mira, so atë qëtë mira, e kanë një fundofë. Por edhe senet e fështirë e liga, edhe ato e kanë një fundofë. Sko kur gjë përgjithmonë. Përndaj, mundohu që me atë që është e mirë, çfarë zësh so e ke që ajo më të bardh tek një emir që nuk merr fund korrupt. Mundo u çrso. Për dysha, vallai nderuar. Edhe kjo është mësimi madh që duhet të educohemi këtë në këtë frik. Kam e shku Ramazanin atë, apo? Edha do të shkon edhe Etja, edhe Uria, por edhe ngupja, edhe shënimi aty që s'e kanë djegur. Këtrat kanë më shkuar. Edhe kjo edhe kjo, vallai, kam është gjithçka kam më shkuar edhe nate no, e këtër këmë ka e ka përsy, kalën e, na imi në prakësoj, nështë e ka caktuar loë këtë vjetë me kun kënë fillim, vjene dhe jets, kush e ka shuizu, ka qinive mendëshëm, ka i këdur pak për disa knëtësive, e disa epsheve, e ka i këdur pak për disa, dhe të tëtë, ndështë të pushimeve caktuar, mirë po, ka punu dhe është lodhë për me pushu, e që kjo është njëri meqë këtë nga dhe lancur në këtër për nej kanë thënë djetarët tonë të, të ndërshëm se aj që e kërkon pushimin përmes pushimit, ka ka bufella nuk mundësh me pushu të pushu jo, mundësh me pushu të lodhë zë akunë vjen lodhjetën e pushimi aj që i pushan mas pushimi që ka bjenë lutën të pushu. Vet po një kur të pronto flaj tani më gjumi zbuhet për po shemb, buhet lodhja, rrokapitja. Ço stë e ka duniaja. Gjithçka ka një kufi. E kalon kufinin, mos e ka funksionë më atë. Edhe knacësia e caktuar, ka knacsi, e kalon kufinin, buhet shkatër ndaj momentit. Gjithçka llok po kau me kufi këtu. Edhe pumëtimira kanë kufi, marrin fund. Po edhe punë të qishia kanë kufi. Edhe knacësit kanë kufi. Mundo të që të ndoresh të kufit e para dhe e dyta Lodhu pak e angazhau edhe prishja vetit pak pushimin edhe dëfrimin edhe arktimin që ta gjesh njëzit e kalajgjën dhe u alo. Nga se në gjennët të ndërlo e vëzër besimtarit ka me pas si kur së të dini, ato që ka syni se ka pa kur asë se ka në gjuhë veshti kur asë madi imaginata e njëz s'ka pas mundë si kur me, me, me e kapë në radarën e saj. Balë imaginata ka në radarën Ndishm kap gjithë qka, qka ka, qka s'ka, ama që, gjenetit së në kap radarit. Balë dhe ki imaginat e zhvillume, njeri ka imaginat e zhvillume, ba di hava. Ska mundësi as me imaginat me kap në radar, as përsa a, fërmi kë, gjenet në në në. Me gjithë të të mirësit, banorët e gjenetit, kanë mendin një keqardje, fërmi. Subhanën, gjenet keqardje, po. Cërë është dhe keqardje? Pëse s'këna bëalë, o po, mira ma Jo, injë në zyf po edhe pak apo. Para mendoj kur elakmon një dyre çaq ç lakmon atë. Tek është shtuajë dy më mirë çqona. E ke fal namaz nafile po edhe dy çqëshapolesh më mirë çqona. Këlezu Kur'an. Ha të krazu, vëç edhe një juzë më shumë të krazu, mandal çqona. Para mëna andaj sodos munduosh vallai 24 orë me çën në ndihmë të Allahut prapë që më thon të çqëshapo stëjta më tepër. Mir po mundon kohën të të s'ka që i ke duhet të kuan maksimalisht, gjasë ne jemi në krizë me kuan, po jo se kema pak, jemi në krizë se kema shumë vak, nuk po dimë çka ngjëpëm ato. Unë më bi nëse shumë pejneve, me papunë më me e shit kuan e këtij shit. Si duhet? Ka ble, e shes, e shet kuan, si vijnë? Prandaj nuk duhet me provë ndën këtë pozicë. Lëshuni gjysat i krashin 100 euro. Ja ksa apo diku, jeksha falni gjë Elhamnë në qëllaj se ka bëhë kështu. Mirë po, mësë e bëhë vitë në situatë që, mësë me pasë në plan, që ka me bëhë gjysë ore të ashma. Në puntë mira, në angazhim, në një mudi kujtë, familje së tonë, në badetë. Madje mundohë që gjuhë hajot e tjetë e lagrë vazhdimisht me, për me nëllatë, nëse vëllaj kamë shku të gjithafëm. E do të vje ku akurë, kemi me lak mu, thënjë, që që të të të pas, e lakmu një thënje subhanë Allah. Veqë që all Wallaj kena me e lakmu një lezim të surës fatja një me e lëzveqet, një ma shumë kena me e lakmu e lirë me punë tjera përndaj të ndërrua dhe zërë bëni të zëllëshëm, bëni punëtor bëni të vyshëm, bëni ambisjaz bëni me vullnat nga se kjo botë përshkan jimi duke palu gjithë dhe thot, dhe ku, kur dhe dvije, ku, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d andai ka thonë ibn Ka'im Ibrahimullah el dunya sa'a fa ja'alha ta'a dunya jas pak çaste pak momentë bëje që ti të s'i në kënaqësinë dhe adhurimin te Allahu xhalla wala. Për të përfundimi këtë natë na bën që me të vërtetë të kuptojmë se me zell dhe me angazhim mundemi shumë marrit, por me dembelie dhe me pushim shikosa so, mundesh me hup. Mundesh edhe natën e katit me hup që 1000 muaj i kia ti dhe marrsh, po as më gjumë hupa ti. Wallaj, me fjallë të kuatë e hupë, me thashemi hupë, me, me naj hup, i hupë, me angazhim, i fitanë, për zgjede cilë i do tjeshë ti. A ne këtu e në disa prej aspektive edukative që kanë me, speakimi, thash, not, të bëjmë me spikimi e kështë ure e pëse thashë, kjo natë i ka të spikimi të vjeta do të që kanë të bëjmë me regullet tjetësaj, por në pasë të gjithë që më shumë të fokusojmë në kuptimin e përgjithëshëm, por edhe në aspektit edukative, në dikimin e përgjithë e, ku tremsim me teknë, shumë më tepër sa aspektin ashta formal e praktikë që mund ta kryejmë në raport me këtë natë. Allahu në rregjë se Zoti na beqaton me mirësinë e Ti. Të na mundsojë që me e kalu këtë Ramazan sikur sa ai është i kënaqur dhe e lus Zot në gjithësisë, atë që është bujari, atë që është i mëshirshëm, atë që është bamirsi dhe e lus Allahu me të gjitha emrat e tij të, të bukur që Allahu të na mundson të shëndet en xair e timira ne së bashku me familjet tona me e godit natën e Kadrit. Në ato vipra që Allahu është të kënausht në gënë. Në ato vipra që Allahu është problemen. Dhe të nëmbënë Allahu nga ta që i gëzohen punës në këtë dunja ditën kërë dolin në, në ajherat. I gëzohen jetës në këtë botë ditën kërë të kalonën të eka Allahu gjallat gjallat gjallahu. Zotë i është problemen dhe u ndëroftë. U sëllamu ala Muhammedin, u ala Ali, u sëllamu ala Ali, u sëllamu ala Ali, u sëllamu al